قرآن مخترم کو دمولانا زین اللہ سے دورہ تفسیر قرآن ایک سو چودہ نمبر چې جبہ مسجد امیر مویہ محلہ خطک سالدر کې و ستمبر دوزارات کی شعر ددید ملاوی دو پتیات ساتھ ای اشاہ دید سنت کیسٹھ این سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزدہ مین چوک جنگیرارار سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو قالو دیوې مانتون تم نه اتا سو مگر انسانان زمون پشان او نن دی را لګلې مروبان بچا هي او نه اتا سو مگر دروغيون کی ایت ربو نع العالم رب تخفت اذا ان اليكم لمرسلون چې مونږه تاسو ته را لګلې او نشته مونږ باندې مگر تبلیغ کارا دی غوالت تبلیغ د پاره د دې تشکیله اسلام وکړې بعد وایي یا ددریګستان لیگل شوی و یا بیاو الله تشکیل کړو الته تبلیغ ته لاړو قالو دی خلقو ته وې انا تطویرنا بكم منبد پالینی سپتاسو پالینی سپتاسو کته تاسو مانا نه شوي غا مخا پکاڼو به مولو او برتیګی تاسو لا زمونږه عذابدار ناګ یو تی توای حکم پیروارې تاسو تاسو دا وځي نه دی این زه کېرتم اې تاسو له نیسیت درکوئ شی بلکې تاسو حکومت یې زیاتی کوونکی یې ندی نه مخ او کسو هغه دا خبر اورېدلې او خبرې منلی و چې ته پس کار باندې راغي کور کې ناستې شور طرف وګوشو دې تبلیغوالو دې خلکو دین بیانو خلک نه منو دا خبرې دروغجن یې تاسو دای دای دغه کس راغلی واستړې استوونه غریبو حبيب بن مروین النجار حبیب نجیار بانی مشورو چه دیر چې چه دیر آگلیو میدان تر اوئے تو فمنڈا منڈا منڈا وزانی میدان تر ارسو اکیو آده وجعا من اقس المدین تیرا جل اور آغی دلری تر عبدہار نیو ناری نا سڑیو خسڑی نگر سڑی کاری پکی ذکر کا یو زیگ دا حق پرست و خلاب کی نو دانا جی تمو سر اوئے آو, آو کا نا دانسی جل دے کا د ته د حکمل کوا کوه ووج م نقصسل مدی نه ې رجلو ناب او راغې د لې طرب د هرار نه یاو نری نه یا منډیلی هلته غص درې کسان راغلو ټولو خلکې مخالبت کوو خ دا د نهکه چېره دا درې خو کمدی او د نور خو ډیر دي راه ې ډړروته ډیډیرو ملګرتیا وو بج بشي نه نه ځان پر نووه او پښانوي یا نرشهیا د نرچکرشه د حمل ګتیا د ح نهجار دا یو ضمیدار سړی او دا حق د پارې منډه ووا ده الله له دونهخواک شو هغه منډې اللهقرآ کې ذکر کا او چې کم دې باطل پررس را جمعه شي دقرورآ د در د بندو خلاف میټین کوي تم سره میټین کوه تاله شرم نه را ي د د ال لا نه نیرېږې جا نقص مدی نه تی راجل دنیاون خو به ارڅنګه تیر شي الله لبسه جواب وررکې وجاء من اقصى المدينه رجل يساء اور اغی دلی طرف دهارنا یو رجل یو ناری نا هغه انسان نر د حق پروست وملګرتیا کوي یاسا منډه والے قالا میدان کې او چر کې یاقوم اذا قوم, قوم اتبعوا المرسلین تابع د یو کې د دیرا لې ګلی شو او گورا دا حق پر سمل کا دا نیکانو مجلس تم اختیار کا و ایک زمانا صحبت با اولیاء بہترستا قالانو چغی کے یا قومی طبع المرسلیو مرسلین ای دا ما قوما وردی خلقو تابداریو کئیو تابداریو کئی دا آغا لا یسألکم اجر ا سونا اجر نغواڑی دیندله بیان و او مو تدون او دی پسمل روان دی لګیار او تګریقه او جذبات او کلهګیارې خا الله ته زکات تګریقه او خشوی دی یکي आवाज میدان کې ولار دی ټول خلق خلاف او دا ډیر زیات ګران کاری شهری او ترستر او ګو درکې مړتابه داسول کول تارا سول کولا ومالي لا اعبد الذي او ششوي مالرا چې زيبادت نکومه دا هغه ذات فتوړني چې پیدا کړې ما وي لې ترجون الله ته واپس کول شي اتخذو من دونه الها آیا زونی تم سوا دا الله نا لا توغني نجلر کوله زمانہ شپارز د دي ولا ينقذون مالا نجات مشيرا کوله او اي جما کوما کما شركوا کو دا وقبه گمراه ما لهذا تاسو شرکوي نو تاسو گمراهانه اني امنتو بربكم پسمعون ما ایمان اوري تاسو پربا پسمعون اعلان اگر تاسو ډیره او تاسو په عربي ایمان اورل دي پسمعون اوري جما یا اخپلی استازانو تاویی ما ایمان نوڑی استازو پاربا ایزا ما استازانو وورا ایزا ما ایلانو دا تکریری اوکا خلق و راتین کو پا کانو یویشتو بیرونی و توپونی او کلمیتی نوواتی او بازوی کویتی و غردو بازوی رتیو لپا غارا که واشو لپا چاوکی کو فا دین بانی شهید شو پہا کی غیرت کړه او په ها کې نن کړه او ګور سوزه ننم مؤقفات یې شی وینم دا غنوم زنده‌باد دی وای نه سم جوړوګې جا اوګې مسلمانو تمہاري داستان ہوگی داستانو مې قطانن په قران او په دین ننګونو کو تب سګلوم نالي فل اولاد بره غلطه یادې بیا قیل ادخل الجنۃ ویلی شو داخل شجنتہ دار طرف نه چغې جاهل شجنتہ قالا ذوي जरूरत كده چغی کیا یا په داو وخت یا لیتنا اخواننا يعلمون یا لیت قومي يعلمون يا لیت هيبصوا چې مال کوم په دې پغه مساله چې په اللهو بخله وجعلني من المكرمین او ذوکر ظلم دې د دارونا وما تنال على قومي او نه دې نادل کریم قوم باندې روتو د دې ناس له اخکرې د بارینه ما کو نه منذین او نه یمونږ ناادله اونې به داسې وختې الله و دی خلکو دا هپس په وجلو په د حدپرسې ټوپونه وواله الله یو چ غپې ووالی شوه او فضا هم خاامېدون دا وختېدي مړه غور ده یا حتنله لای بعد یا حسرتته نه ابسول دپ بند گانو نه دی تییوپې غمبر مګر وپه ټوکې کوی؟ اول العالملم يره آیادي نوې سونا حال کړ مخک د قونونا ان ایلهم لایا جون طرف وي طرته نواپس کېږي و كل لما جميعون ل د انا مضرون ان پیا كل لما مکتد ا نش ته هیڅ یو مگر ټول وا زموږه ته د رکلی شي او آیت الله او مل ارض المیت تو احیینا او نغدیده پارز مکہ المیت تو املا احیینا که مونږه او رب وا زموندا انا دانی دی دانا خوراک کيو وجعلنا فیها جنات من نخیل و او ګرځولی مونږ په دې مکہ کې باغونه د کجروه دا انګورو او جاری کلي مونږ په دې مکہ کې چینه لیاکلو دی دا پارا چی دیوری من سمری دمیعو دا دی باغنو نا دا مفرد دمیر راجی پتاویل دا مسکور سرام وما عملتو اون دی جوکڑی لا سنو دا دی آیا دی شکر نکیو سبحان اللذی پاکی دا آغا ذات لرا خلق الازواج کلا چی پیدا کری چول کس منا دا گنا را ٹوکی ازمکا ومن ان کو سیم دا نب سنو دا دینا او دا غصنا چی دی پی و آیالهمللیلو نخدي د پا شپ راکهګمونداغې نه را زادهغ وختتیرو کیا و دا د له سوک کوي وایي شمسوو تجریلی مستکرېله او نور روان بې په وختې مقرر داغې ځکه تغ العزیزل علیدان دا, العزیز دا زادهغاې پو با چا ده ول مراقب درناو مناضله اوسکوې موکرر کولموندیله اتہ تر دی پور یا دا چې واپس <تسجنس> وګرځي په شان دا کجوره اخر کې بیا الله ویني پریشي لا شمتو يم بغي لها یو کټ غریب ورګه ډېر مزدوري مزدوري کولا او وزو سره ډېر غریب اوچ کښې شوو اخر کې ریسو مې له ادا تکاتو او سپور مې زوختم دل زیات ناري پریګ محتوم ولا چې ناري پریګ وي خا لا شمتو يم بغي لها اول الشمس ندی نور کی آسان شد لکه لاند کی سپورمه ولللیل سابق نار او نش په مخ کی د دن کې رب اورا او کل فی فلکی اصبحون او دا ټول خپل مدار کې لام بو ويا پر دې اگر دې دوه کې لام بو ويا بعضی مفسرین په دې کې پلکیات فلکیات چیری او مطالعو د اختلاف د مطالعو لري بار شتو کنه یعنی دې کې روجین او آیا زمون په دې روجب با بار ملک وای روج با کیا بار ملک اختر روجی نومون خلک په پروجا کې وکړه اړینه اختلاف د مطالیعو <سؤال> لر اړه بشتا زکه دیده کې اواره کې ننور را خطو دنور دو بيدو د شپې راتلو د شپې بوتلو نو وختونه مختلف دي ورو داړنګي پروجا او تاسو ترونو کې اختلاف د مطالیعو لر اړه اعتبارش ته په یو لاکر یو ملک دی نو پې کې بیا اختلاف مطالیعو لر نشتا څنګه حضرت امام انقلاب مفتی محمود وایتل لهم انهم الا ذريههم او نغ دي له توحيد چې اتکړی مونږه څنګه دي پකිستانه دککه او خلقنا لهم پیدا کړی مونږ دي له مې مصری پشان دیاج دی پیسور لیکیا او ګور لانچونا دي پකිستانه لیکیا کو غواړو مونږه غرګبو دي له رانه بيدلار پر یاد رسي ولاهم ينقذون بدي اخلاص کړي شي الا رحمه مننا مگر رحمت, من رحمت دا وجد مونږ او مضی تر یو وقت پوری و ایزا قیل لهم چرکل ویلش دیتا اتقو یه دا عذاب چی مخیز تاسو دین او آغا چی رستو تاسو دیتی دی دا پالا تاسو بانی را خمشی و ما تا چی امن را دیدی لیسی و موجزا دا موجزو درب ددینا مگر دیتی مخلی یا و ایزا قیل لهم چرکل ویلش دیتا ان کو خرج کوئی یا مما دا آغا مالنا چی اللہ در تاسو تا وایی کافران مومنان ہوتا انطعمو لو یشاء اللہ اطعمہ انطعمو ایا من خور اقرغہ چاہتا لو یشاء اللہ کو غتی اللہ لب ور کلو کنا تین ابو جہل ابو بکر توی ابو بکر خرب ابو بکر مال لگو دا اللہ پر دین باندھے ابو جہل وتوی ساتل است رب نشی اور کو لے وتا یول نشی اور کو ساتو ل ور کوی استہزا گانی نازل کا این انتم الا فی ذلالم مبینۃ تغروا مگر په گمراه یک کارکه و یقولون ودی و متى حاصل و ذکل بیذا وذا استیزاء نیوی کچری تاسو رښتونیه ما ينظرون الی انتظار نکوه الا فی حتم مگر د چغی او بنیسی دیلر او دیبا جگلی کئیو او تاکت بنا لریو بلتا دا وسیت کولو و لا ایلا اهلی او نو دیو پلو کورونو تا واپس رات خلکو خلا کوئی ارواح رازی کن اللہو ای رات لی و نو فی خفی سوری پک بوالیش پش پیلے کے دا غا وقب دید کبرونو نا الارب بین خفل رب تا ورز غلی و ایبا یا وی لنا ای تباہی من لرا من چا پور تک مونږ زهره استعمال لا سودا مونږ نام ورته ویل شي ها در ما دا هغه وخت دي چې وادې کليومې ربان بادشاہ و صدق المرتل نوریش یا ویلو پیغمبرانو ان كانت الا سياته واحده نبیدہ مگر چې غيوا دا وخت دی بتول منتهاذر کلیشې فاليوم بسنن رزي لا تزلمن بشئاء ظلم با نشی کولے پیسی او نصبانے حصہ او بدل با نشی در کولے مگر دا آجی تاسو کولا ان صحابت جنہ ویکنن جنتیان با نن رس پا مشغل تیاکی خوشالی دی او بی بیانی دا دی پا غصورو بکی بییا علال آرائی کی متکیون پا تکیا آ علال آرائی کی علال آرائی متکیو ان تکیا غانه بهوالی لہم پیه پاک او دن پا دی لپدی کی میوی ولہم دی لاج دی واڑی سلام قالم رب الرحیم سلام ونا بکیه رب در ابراهیم ذات نا وبیشی و متاذ الیوما جدا شینن مجرمانو ټول خلق با الله پاک ته الاړی مخامخ ارڅوک بپکی او اعلان بوشي وامتاز اليوما وجودا دا ساته مجرمانو مجرمان دا مجرمانو تی چا په دنیا کې جرمونه کړی وو چا په دنیا کې حرام کړی وو چا په دنیا کې zinaونه کړی وو چا په دنیا کې بي حياءي کړې چا په دنیا کې د يهودو دايسايانو په شيونو کې کړی وو و انتاز اليوم ايها المجرمون جدا شينندز اي مجرمانو ا لم احد اليكم ايا بخ خبر نو کړ ما تاسو سره يا بني ادم ا د مولا الله تعوذ الشيطان يا شيطان ابد بن كوي تاسو د پردي دشمن خار و ان عبادتوني زمابندي بخاس کوي هاذا سرات مستقيم و د غلارا وَلَقَدْ قد مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا من کوم چېبل لن کذره کن ننشیطانګمره کړی تاسوونه ډیرې ډلی آیا تاسو کلله کار ناخلی یا دا جانم اغري چې تا سریواده کولی شوه اسلهیا وردن نهشي ن رځ په توف د هغې چې تاسو کفر کوو نن رضبان ناخې مواعله پخلو د دیبان دی اللی پخې بهله مغور ووه۔ وتکلمنا من تر خبري کوي لا سونا د دي گوايي بو کی پد يخ پېد دي فطب سبب د اغه جي دي کولا ولو نشاو كه خو خوي زمونغا رواني کلیبو مون دي لره ترګي دي فسبق صوراتا دي بوله اندي کی ګلارتا فانا يمتيون خرتب دي لذلکیا ولو نشاو كه خو شکلو نبولمونگ بدل کلو لعبو پخپلو زیلو فاما تتواعو قد بین لرلو موضیین دمخ کتلو ولا ارجعو ندوا پسکی دو ومن نعمرو آسو چیو مزیاتور کمونگ دلرا نو نکی صحفل خالکا نو کمزوری پیگا کنگ پندامنو ددکے افلا یعقلون آید یکل نکار ناخلی وما علمناه الشیعرا صداقت و رسالت ذکر کئیو دیوی دا دے دا شیر شیر دی, دا دی, دی دا پیغمبر شاهد دی دا قران شیرونه الله ویناجي و ما علمناہو شعرہ مون خودنن نکړ پیغمبر ته شعر رشیر جوړولو پیغمبر ته شیر جوړول نه ور دي و ما ينبغي له عليهم ولا شعر جوړول نه دي خود لري هاذا غيب دانم نه دي و ما ينبغي پیغمبر سره دا مناسب دي نه دي دا مگر ذکر او قران خارہ لیون زیرا فیدی دا چی یرا ور کیا گا چاہتا چی جو اندیدی او پورا بشي ہو په پا کافرانو او لم یرو آیا دی نوینی اننا خلقنا لهم چی پیدا کری مونگ دی لاغا چی جو کری لا سنو دا منگا انا آمن ساروی دی دا غی مالکان دی او تابی کری مونگ دی لرا نو باز دی دی نا دسور لو دا پار دی و او او دی لا پا دی کی دی وادي سارو دنګرو کی پیدی و مشاریب د سکوسی زنا او فلا یشکرون ا دی شکر نکیا او د دې را شکر کی دی شکر نکي تفصیل کی او تاخذو من دون الله الها دیونه ول سوا دالانا نور مددګارانو لعلم ینسرون د لار پارچ د دوی امدادو کی لا یستطیعون ساکتن لری دا دی دا امداد وهم او دا عابدین لهم دی محبودین و لرا لخ کر دی حاضر کلی شوی یعنی دا مشرکان دا دی محبودان و دا پارا دا پوچ پشاندی دا غیثا و کداری کئیو او جسو ایمان والے اجز بیانی و تغسکیوی تغولیان منین فلا یا زنکا کولهم خفت انکی لری وینات دیتا مونگ پوئی کیو پاک دیئے پٹیا چخکا رکیا اولم یر الانسانو آیا نو سوچ نه نکئی انسان چې مونگ پیدا کلے دل ردنا کارو بونا لگ پل حقیقت تا سوچو کا ودنو تینا پیدایت جگڑ مارک کارے ودورب لنا مسلہ و ذکر کے مولمی سال اعتراض او ای ریف پل پیدایشو او دیوئی مئیو حیل عیضواما سوک با پیدا کی اڈکو لرا حال دا جدا با زری زری ورتهوا یی حال پیدا ب ک د دغذاته انشاه اول مره چې پیدا کړړی پول زل وه بکې خلک علیم او الله پار سوپ زاد دی الذي الله دغ ذااد جعل لکوم من الشجر ې نارا چې پیدا کړی دشنې نهه د تاسوو دغې نه اوور بله یا دا دله چاکړی بیام نه۔ هو الذي خلق السماوات والارض ایا ندی اغازا چی پیدا کری اسمانو نو مکا قدرت والا پدی خبره چی پیدا کی پشان ددی بلا لنا الله پیدا ته اون کی پوی داد دی انما امره اذا اراد شيئا یقینا حکم د الله فسل الله اذا اراد شيئا فكلا ارادوكي د یوکار ورت وی موجودانو موجود, موجود شي فسبحان الذي بس پا کی د اغه ذات لرا بيدی هی د په اختیار کې با چاهی د ایوسیزدہ وی لیهی تو او خاتغه تبا واپس کول شي سورتیا 3 کې درې زلالب و انسانہ دنیا تا را تک دی پسه ها دنیا نا تک دی پسه ها دبره پور تک دی دل دی پسه ها مناسبت د مخ کی صورت ترا مخ کی صورت کی رد شفاعت قهریا اوس دی صورت کې عجز د صالحین ذکر کئ یا مخ کې دلایل عقلیه دی صورت کې دلایل نقلیه ذکر کئ پدې صورت کې احوال د ملائکه ذکر کئ احوال د انبیاء او صباو ذکر کئ داو دا صورت اس د دا توحید او دل تا انداز بدلی توحید ثابتی دا غنیکان و حل کو آجیزی ذکر گئی ملائک الله ته مختاج انبیاء اللہ تا مختاج لحاظ یواز اللہ را مدد کے وصوافات صفا قسم دی فاغ ملائکو چی سپونا جوڑی سپونا فزا جراتو فزا جراتی په دااج راې زجره بیا شړون کې د پهشړلو سره فتالیاې د کراابغ چېلو فتلی یا تو د کرااب هغه چې لتونېدي ذکر لرا ان نه العله کوملهه ده الله داملعلیک ما ته مختاج ما تا سب بسته اولار په دیې د قسمی ان نه اللهه کوملهوا د چکنن مابوستاسو ی ک او زاد دی رب داسمانوو دا او دزموکو هغه چې د د میز کې رب د مشرکوو ان نهځ ی نهسمما ادنیامونګه خسته کړې د اسمان ن دی بزیاتې نیلکوا کې به پهخایز سره دي۔ وحفظا وحفظنا حفظا او ساتلی منق پساتن سرا دا حر شیطان سر کشنا لا يسمعونا الى الملع الاعلا وغنشی کے غودي مجلس برطا ویقذپونا وشتلی کیگی کی دوی دا هر طرفنا دوهورا دتلی کیگی کی او دیلر عذاب پیوسکی دنکی الا من خطف الخط پتا مگر آچو تختیس خبر پتخت اول سرا فَأَدْبَاهُو شِحَابٌ سَاقِبَا وَرْقَسِيشِ شُغْلَا بَلِدُنْكِ فَاسْتَفْتِهِمْ تَبُوسُكَ دِينَا آیا دی پوخ پیدائش والا دی یا آسو کی منگ پیدا کری اِنَّا خَلَقْنَا منگ پیدا کری دی لرا مِنْ تُوِنِ اللَّا زِفْدَخَتْ اسْلِخْنَا کِنَا بَلْعَجِبْتَا بلکی تعجب کے ویس خورو نو دیتو کیا کی کیا ویزا زکیرو چکلو تنسیت ورکول کیگی لا یسکرون نسیت نہا سی لیا ویزا رو آیتا چکلوی نمو جزا یس تسخیرون مسخریفی جوڑیا وقالو دیوائی ان حازانو ندام اگر جادو کارا ایدام اتنا و کننا ترابا چکل مونگ شمڑا مونگ شو خوری اوڑو کی آیا بدوباره دوبار پورتکولی شو او زمونگ مشران لنبیتو و توی نعم آو و انتم داخیرونو تاسو بزلیلی فیننا ماہی زجرتو واحدا بلکہ دا بیو تیزت چگا دا وخب دی گوی وائی با یا وی لنا حیت باہی دمون لرادا خرد قیامت دا دا رد پیسلے آج تاسوی تک زیب کو او سر اللزین زولمو جمع کے ظالمان وازواجہم ددی او وما کانو یعبدون اعج دی عبادت کو سواد اللانا سیدے کے لاد جہنمتا وقیپوم وید روئے انہم مسئولون دین تفوزکولشی مالکم لا تناسرون سشیوی تاسو لرا لا ت ناس وون د ی بل امداد نه کوية بل هم یو ما مستسلونه بلک دون رض تا بداردي وقببل بعض هم على بعض يت سا الون مقام مغ بشي بعضدي باز نه بعضو تا يت سا الون ی بل نهاپوس کية قالدي ووا ان کوم كنتم کنن تاصورات لمونته عن منی ما مجااهد ما قالو دی بوائی انکم کنتم یکنن وی تاسو چرات لی مونتا ان الیمین پا منکول سر د دین حق نا و تاسو خون دنیا کی د دین نمانکو یا بل مانا ابن عباد سے دا کئی ناکشران بدی مشران و توئی یکنن تاسورات لی مونتا پا قسمون سر تاسو مونتا قسمون کولا تاثرات لیمتا پتاکت قدرت سرا ای بوتو ای بلتا بل لم تکونو مومنین بلکہ نوے تاثر ایمان روڑنکی وَمَا كَانَ لَنَا من سلطان او نشت موندره په تاسو نو موندره په تاسو باې زوره بلکې تاسو کوم سرکششان په عَلَيْنَا بس ساب شووه مونبانې ونا د رب زمونګه ان لځ کومون سکن سکون کې د غاضابو په غوي نهاکم موږ تاسوو بلاررییکي نو دیبا پدہ غرص پا عذاب کی گڑ وڈی مشترک بیو انا کذالک نفعل بالمجرمین داننگی من سزاور کو مجرمانو تا مجرمان کم خلقو انہم کانو اذا قیل لهم یکنن او دیجی کلب ورطو ویلشو لا الہ الا اللہ کدا مسل امانے حاجت سرکول والا یو اللہ مشکلات حلکول والا یو اللہ لا اله الا اللہ بند ایمان برابر کے یستقبیرو اندی بدان غڑ گنوم و یقولو نو دیبوی ایننا لطارکو آلحتنا آیا پریح و دن کی مقبلو لرا د وجه دوین آشائر لیونی بل جا بلحق بلکه د پیغمبر راته کړی په هک سره تزدی ک کړی او د پیغمبرانو تاسو به سکون کې د ذااب در ناز او تاسوله سدان شي در کول مگر دا عمل چې تاسو کول سوا د بندگانو د الله خاپی شوونه د کسانونه رزق معلوم د درره میویدي بزت منکي شي په جنتونو امتونو کې په علاورین په تتونو به ناستې متقابلن یو بلته مخامقعه. جو تو آپو حلیم بے کاسم ممعین گرزول بشی پدی بانے دا سے ڈکی بے کاسم ممعین اگر ڈکی کاسی دا شرابونا بے زوا اغسپینو لذتی لشاری بین مذور کونکی بے سکن کتا لا فیہا غول النبی پیکی افتونا نبداینا الٹے ورزیو ودالا سو وعندهم قاسرات الترف او دي سره بندون کي د نظر عين هيست ترغو بل تربت بتنو ګوري يا ديته بغ اوګدو بڼو والا بيبياني بی او زنانو بهتر صفت داري شداد خاون نه لاونو رثلوته نو ګوي خاو دي صرف دي ته ګوري وعندهم قاسرات الترف او دي د پارب بندون کي د نظر بيبياني بی عينا هيست ترغو اوګ دو بڑو والا کانه نبیذ مکنو غواجه دګی دی پټی ساتلی شوی محامد به باز دینه باز وتا یتساعدونا بل نبتفوس کیا قال یوکت جنتیان سر مکالم کی خبر بکی یاره زما یو دوست په دنیا کی او غبوی کی مړه کلی ته اوس غاری او د دین کار کې دا جن نسوکرا دی هغه ته لیک پته نه ګنوې جهانم کې کو وی راځي جوړ شو کړه یو ګورېبا جهانن فامینس کیو بیا به دی بوتا اخچاری بوته وایو لق نوم <سلام> منهم ی ونکې د دینا ان اینکه اننی کا نهلی قریو مه پار اغب ملګې یا کولو غ به ماتهوي کله من نل المص ق نه آیاته د منکوله توید نه آیاته د منونکو د قیمت نه چې کله مونګ شو ملا شو دوباره به پورته کولی شو ل م نوونهمونله به جزاره کې دی شي کاه دی حالان تو مقاللیون آیا تاته وور کاره کېدون کې فطلا ان واخره بشيوبيني په ويغ د جهنم کې قال ادمل غري به دي تلا قسم دي الله کړي بو جوړې ځري ځان سرار غلو لويخه تا هو به ځمنا سرار غلو لوي ولو لا نعمت ربي كنبي ما باندې نعمت درب زما لکنتم من المحضرينا زبهم په حاضر کې شو کې د عذاب نه اي نه شو افا ما نحنو بی محیتین آیا نو مونگ چمڑشو مگر مردی زمونگ لومبانی نیو مونگ عذاب راکلی شوی مونگ دبا اللہ اس عذاب ننکی بسیو پیر مرگورالو انہا ذا لہو له هو په او زلازییندارې کامیابابلو یا ل مثل حظه داسې دپاره د داسې مقام دپاره د داسې کامیابی دپاره پلی یا عملله عاملو عملیو کې عمل کوونکې عظل کا خیرون نزله یاده غوردی بهملمستیا کې او که دس ان اجال نامو غرذونه دا فیتنا را پارس عالمانو دا دا سیون داره خیجی پوی دا جہنم کې سانګي ګواید ادي سرون شیطانانو دی دی ب پوری دا غي نا ډکون کې بدايه نګي ډلرا بیا دی لرا دا غي را پاتہ غدون بيدا خټ کېدل وبونا ثم اين مر ديو بیا دی واپسې جہنم طرف تبي انهم الفا و اباهم ظالين دي منتجب بالمجران گمراءن لو دي پا قدمونو دا غي غلي دي شو ولقد ولو گمراشيو دي پا وَلَقَدْ دوله قبله هم الْأَوَّلِينَ اوولنو ددي غړ بنو خلکوګمررا کړ ودي لره ولاقدر درسلنا پیم لګلیمون پهې کره ورکونکې او ګوره د سررنګ ان جاام د یروول شوو سواده بندګو د الله چونقلې شوه ولاقدناده انا قدنا دعنا نون فریاد کل مونتنو علیه سلام مونتا نمونخس قبلون کیو ونجینا انجات میورکو اغلرا دا غطاب دار در دا دا مصیبت لعینا و جعلنا و ام گرزو ال اولاد دا غبا کی پا دکی دن کی و ترکنا لے فی الاخرین و اوفاتی میں کو ذکر دا دا پا رستنو کی سلامتیادی پنو پا محلوقات کے دارنگون بدلورکو احسان کونگو کو تا ایکنن دیوزمون دا بندگان و مومنان و نمون غرک رستنیم او دیو دردلی دنو علیہ السلام و انہ من شیع تیوی کنن دردلی دنو علیہ السلام نا و ابراہیم علیہ السلام چکلے را تکو کخ پز ربتا پزل جوړ سرا اسقال قال یعنی جند تیر کو پاک او ساب دا شرکنا دا حسدنا د کنی او دا بغضنا از قال چې ابی ہی چکلے ویق پل پلارتا پل قومتا ماداتا بدونتا سرس بندگی کوئے آئیب کن آلحا تاسو غواړې دروغ چې جوړکړی موږ د ايان نه فماذ ونکم برب العالمین سوګو مان تاسو پر عبد مخلوقات باندې پر نظر نظرتا فی النجوم وکتل کتل پسورو کې چون کې خلق استوره عبادت کو ابراهیم علی السلام د دې په غايله هو کې سوچ کوتا هغه یو دیر ادم سره زوکن خپل ورثه خپل ملیته ابراهیم علی السلام تو انی سقیم بیمار یما فتولو او غیورې دد نشا کوونکی اغلړه خپل میلې ته او خپل عبادت تللو خپل جیشنه منامه ابراهيم عليه السلام را یو غټه بریو کتو د دې خدایانو خوا ته راځو دې ته څه فراغ نکوي دې ته څه خوره نه فراغ الیهتم را ته یو کو د دې خدایانو ته فقال و تبيراهيم عليه السلام <سؤال> الا <سؤال> تاكلون <سؤال> و ته څه فراغ نکوي و ته څه له شي خبر ایم نکوي خورا کم نکوي چې درښ دی یو دی ته دا سټو دي بلخ دی م درګاندي ته واله فراغه له امرا ته یوک پدیپ واله مزبوط سرا فاقبلون دير عالمنده واله قالو ابراهيم عليه السلام لمبي خديرا لمخ واقعات راشيوي دي بل دوی یو ګول موږ دا خدایان چاټه کوستري ګري دي اغیر دا خدای بل چا کار نه یو ځوان دیلته یو ځوان دا بار کړینو قالوا ابراهيم عليه السلام اتعبدونا ايا تاسو عبادت کوئ تاسو چې توګه په خپلو لاسو الله تاسو پیدا کړی هغه تاسو کوئ مساله او ته بیان کا هغه ویر آبادی ولا جوړګه او خشا کرا چلاوي او اور بلکي ابراهيم عليه السلام یې ته ورغاو دی وی جوړګه درپا را آبادی وی وردوي اور تا بارا دو به کېدا اے رادو کہ ابراہیم علیہ السلام تردا چلول او گردش المدا خلق ذلیلان وقال ابراہیم چکلې اورتا روان کو یا رسد بچکی دونه چکلہ بچو بیا د هجرت اعظم او کو ابراہیم علیہ السلام یزتلون کی خپل رب تما ته بلار خیو اے رب زمان او بهمات صالحاننا ذکر الدین د بقره فار اولادم ضرورتي دنيکانو اولاد زکو مات صالح اولاد نراکی بشارنا هو مومونځ وورکوو دله پالق په سره پاک برد بار سره پهما بلغه مههسایا ګوره الله نز غختو ز نهوه الله زی ورکه چې کله داسې او چې د کار کولو ته الله او تهکموړ د علکهه غ د قوربانی وکن نهقالله وبرامه اسلام یا ب نه یا زما بچګیا اني ارا تا په هو کې تا لالوما تو گو رستا سرائدہ تابدار زورت سی اپلا رکھا وچی سلاڈر شوئی ستا جیدونی زردہ جی توم آمومی که اللہ علی صبر ناکونا فلم ما اسلاما چه هر کله دوالو غارکی خودا وطلہو لیل جبین سمیلولو ابراہیم علیہ السلام پالاخ دا سر بانده بعضی مپسیلین ذکر کئی چی اسماعیل علیہ السلام پور دا جامعی را گندگی که چرته دی په دیبنو کې دا پړکونه ومنتوی راوی جامې د وینونو ډیر زیاته هغه لید پېت کېږي نه او چې بیا هغه او یو د لیر جاړینه او ابراهیم علی السلام چې څنګه چاړه راو واستا په زوی کې خوده دا ګران کار نه ښا سره چاړه سپا دا لنه غوښتيمي نیازبین زوی او بیا لوي چاړه پکې دوا نو چې کله چاړه پکې هودا الله وتعالو وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ أَوَازُک مونږ دتا چې اے إبراهيم دا ان تفسيريا په کما خبره سره چې اے إبراهيم قد صدقت الرؤيا تارتونو کې خپل خوبو یقینا دا رنګ مونږ بدر ته یا سان کوونکو ته یقینا دا از میختو دا لوی از او دا غا خپل بچي علالول دا, دا لوی از میختي څنګه فرعون دا غ پوجو بن اسرائيل مشومان يا علالولو ده پای باندې لوی اذ میښت او فدينا وبذبن عزيمن بلورك عذب هل وسرا وترقنا عليه فالاخرين پري پرستنو کې سلامت يادي پي ابراهيم عليه السلام كذلك نجل موسين داري من بلورك يستان کوونکو تا لكن ان ديو زم د عبادتانو مؤمنان انا وبشرنا به ساقا منګز دیری ورکوله د پیسو سال سرا نبی او صالحان نو اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام نو او د یار لسکاله مشر تفسیر قرطبی ذکر کړي اسحاق علی السلام د سارا د بتن نو او اسماعیل علی السلام د هاجر د بطن نو و بارکنا علم برکت واجلو بدوان دی پیسو علی السلام پاولاد د دیوان دی موسنون بعد یستان ک انکی بایزان لکني ک انکی اسکارا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اوز حارون علیہ السلام او د موسیٰ علیہ السلام احتیاج زکر کئی چیو گورا پا ٹولون یا متونو کیا اللہ تا مختاج اللہ نبوت ورکو دا دبیدون بچکو نوسط غلب ورکا کتاب ورکا ہدایت ورکو سلامتی ورکا احسان فیوکا او منگا او منگا احسان کڑو پا موسا و پا نجات می اور کلو دی دیوار ہوتا قوم دتی ته مصیبت لوینا و نصرنا و امداد دا د دی فکانو هم غالبین او دی و دذور ورنا ورکل می و کتاب کار حکم والا په کلو میو پنی غلار او پریحودیو دی لر پرستانو کې سلامتیه دی په موسی علیہ السلام په هارون علیہ السلام دانا کو کو تا دیو دا نن موږ بدل ورکوی استان کوونکو ته یقین اندیو زمو د بندګانو مؤمنانو نا لیکن الیاس علیہ السلام او کال ی خپل قوم توہی الا تتقون ایتاسوره ییږی دا الله نا اتدعون بعلا ایتاسوره تاسو را بل بعل ذکر د عبدیت د یساعلی سلام طریقه د دعوت دا توحید تارط پشیرک دا بغل یو بودو دا سلور سو منجوران میو پیخ او دا شل غزا شل زرا او گدو الیاس علی السلام خلق تویو اتدعو او نبعلا نمورتالی خلق وی اتا په پیدا باباگران دا نم ما لے کنا وی چونکہ دا مونگ مشریعی صلی اللہ علیہ السلام دا نم مغزقی ہو که تاسو باعل بوتا و بغل بابا را مدد کروی اتدعو او نبعلا آیا تاسو را بلې باعل را و تزرونا و پریده احسن الخالقین اغورا دا جورا انکونا خالقین با معنی صانعین دا غا کول جورا انکو نزاد تاسو پریده تاسو را ب اللہ رَبکُم چہ اللہ دستا سو رب رب تاسو د مشرانو دم بنو پکذبوه دی تکذیب کو د الیاس علیہ السلام ف انهم لمغدرون دی هغه مها به حاضر دا دا کی شي په عذاب کې سوا د بندگانو د الله چون کو شونا وترکنا علی بالاخیرین پری خود مون په دبانې پرستانو خلق کې سلامتی یادی پهلیا دی ایکنان دار اینو بدلو یا یستان کون کو تا ایکنان دیو زمون دا بندگانو مومنانو نا ایکنان لوتا لے سرامو درہ اگلی شو نا چکرمون جاک ورکو دلو تا بدارو تا ټولو تا اللہ عجوزاں فیلغا بین مگر بودھے تا پپا دیگی دن کو کیوا سم دمبر من الاخرین بیامون تباک نور خلقو وَإنَّكُم <تصفيق> پا پا و انکم لتمرون علیہم مذببین اکی نن تاسو ورته ریږی په پای په وخت د سبا کې او د شپې په مورت تک وي دا کل نه کار نه تاسو ګور نهې پکوون باندې ورته ریږی سبا هم به ورته ریږی بیغا هم ورته ریږی او تاسو داګه د کنډراتو د اغا لا کونا چې لاله په عذابونو تاسو ولې برت نه لې ور پسې عدیت د یونس علی السلام ذکر کوي چوغورا دی پیغمبرو او بيجادت اتليو خسرني کې پړشو مې تیر کو الله ته محتاج او تسبيه ود مې پګيړه کې و ان يونس علمن المرسلين او يکينن يونس السلامه لمين المرسلين دا پیغمبرانو نو يونس السلام الله جي كم قوم تلې غليو او قوم ته دعوت ورک الله طرف ته راوبلو اخل كن منل بیا الله نے سوال وک اللہ ترا وادو ک دی ہلاکم ا یونس علیہ السلام دا غدین روان شو کی دی ہلاکی گراج دل دینہ ہوتا زہ کی څنګه یونس علیہ السلام روان شو د خلق الله لپسیدہ پره وته او توبہ ویستا یونس علیہ السلام خلاڑو کی یونس علیہ السلام لاڑو یو کیشته کی کیناست او وا کیشته په گرداب کې راتلا اروی یو کار د خپل مالک نه را تختیذل بغیر دی اجازه تا یونس علی السلام یو غزا امام چونکی یونس علی السلام دا نه چې هغه کمی کو تاهیو کو هغه ته خدا نو ویل چې تیازا یا ته مز را خبره وته نه شوي فباده روان شو او چونکی پکار دا چې د وਹੀ انتظار کړوی و هی انتظار یو نو الله تبارک وتعالى دا هغه تربيت کو هغه مئی هغه پټشته کې د مئی مئی تیر کو عابقا الپول کې کی جکه لاړو کشتته ال مجو ډککلی شوته فسا هم حسې و کوغی نودي شو د پر شوونه فلتهقاممهول تیر کو د ل کبه د ل تیر کو وه میم او دو ملامتته فلاله کا نه من مصين ک چته دینو د و یونکونا۔ ا یونس علی السلام د مې پګېړه کې لګیا دی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لالبسان د په وخت یې کړو پګېړه د مې کې الا یومی یباصون تورزی د دواره د پورته کې دو پورې پنا بس نہو بلا عرا اوردو مونږ د را پډاګه او سقیم او دی بیمار او ام بدن علی شجاع تم او را زرغن کا منگ اغسرا اغونا دا قدو دا قدو یو زیلے پر اللہ زرغن کا حال تا یونس علیہ السلام پروتا وارسلناو او منگ اولی گودلرا الہ مئتی الفن اغزرو او تا یو لاک خلکو تا او یزیدون بلکتا غینا زیادتا فآمنو فا بز ایمان نولو فمتاناو من ماسکا ورکتر یو وقتا فستفتهم دین تپوسو کا علی ربک البناتو آیا است لقرب لرلوندی او دی له رضا منو واخ په زمانو خوشاله دي او بیا وی دا الله لوندی هم خلقنا الملائکه اناسا آیا پیدا کړی موږ د ملائک زنان او دی حاضرو چې دی وی دا ملائک دا الله لوندی الله الیک تاسو ته وکا چې دا ملائک علی سلام دا الله لوندی چې کلماده پیدا کول نو دی پتر چې دا نارینه دي و لیا نو الله ان هم من کمله قولون الله خبر شو دی چېدي د ووجې دپلو د روغونهي ولهله الله والدي و نهله کاذ بون او داې د روجننو فل بناې البنی نو پل بناې آیا غه الله جن کې پکانو یعنی الله پاک ځانته لونه کې منې غه نه کو تاته ته ظمن غوره کوي واسی وی څنګه په اصله او فلا تذکرون آیات تاسو نسیتنا عاتلو ويو هم لكم سلطان مبین آیات تاسو لره دی دلیل ښکارا وروڼه کتاب پول کرشتینه سودللې لسارا وجعلو او دیګر زونه او منذ الله فمن د پیرانو کې نسب او ولقد علمت الجنته او یکنن کې نن پیرانو ته پته ده اذ یوم الله تذکریشی سبحان الله پاک دی الله دا وسنا جدی ورتا سی وایي سیوا د بندګانو دا الله دا خالص کلیشو نا فئنکم تاسو آیت تاسو عبادت کوي ما انتم علیہی بفاتینینو ما هغه چې تاسو پاری په ود ګمراه کوونکی را مگر تاسو کې داخلی اخری دن کې دی اورتا ملائک وی و ما منن مگر او عقل را یو مقام معلوم دی و انا لنهنو الصافونا او یکنن مونگا سبستا سب لالتاولایو و انا لنهنو المسبيحونا مونگا لالتسبيحایو و ان کانو لیقولونا یقینن دیوای لو ان لو اننا عندنا ذکر من الاولین کچری وید موسر یاداش دړمبنو مونږ الله په چونکه شو بندگانو کیو فقفروا به دین کار کو د الله نه پیغمبر نه زه د دې بپوشي ولقت سبقت کلمتنا یقینا مخکشه د عوام ده زمونګه زمونږ د بندگان او پیغمبرانو لرا کدی امداد به شي الله فرمای زماد بندگان به امداد کیږي کی هر دور کې وان جندنا لهم الغالبون او د مونږ له کارا کدی به غلیب شي زکه الله ما ابن قیم رحمت الله له لا تَخْشَ کې د عدوې و مکرمه پهلهنا سر بد بیاي په دوشمن د چلو نه مریګا په دوشمن د مکیګونه مریګا الله د خپل به د کوی په جنوو ادبا رسولې مل کو نه په جنوود اد با رسولې م کو نه په جنوو پااس ک بیاو د تا اغلاح کریم الملایک او اور دارنګې د دا بی دینه خلکو لخر شيطانانی انهم لو مل منصورون یقینا د دا دیبیم داد وکړي شي و ان جنډنا لو مل غالبون او یقینا لخرې زمونږ با د دیبا نه غالی شي پتا ولانو مخواړه د دینه تر یو وخت پوري تر یو وخت مخواړه مکی پوري یا بدر پوري یا نرو عذابونه پورې یر هم و نخدي ل را زر د جی به ووی نه آیا زمونږ عذااب ل دي په تلوار غواړي پهضاان نه ځله ب سااحې هم چې کله را کوشي د عذااب ددي په معدان ددي د کور پهین کې فسا بس دیر بدبئی اغ سبا دپار د یارولو شو تهل لانو مط نه مخې تر یا وقته واړوه۔ تموینو دیبا موینی سبحان ربکا تفرید په کل صورت تول صورت سرےو لگوا اگورا ملائک علیہ مسلام الله تا مختاجو وصوافاتی صفا فزدع جراتی زجرا ملائک اللہ تا مختاجو ملائک اللہ تا اولادو دا اللہ نسوال کیو اگورا انبیاء علیہ مسلامو اللہ تا مختاجو او ګورانو عليه السلام چې غواله الله تا الله وي نو ته مان نجات ورکاو نو ګورا موسی عليه السلام او ګورا هارون عليه السلام دله مان نجات ورکاو نو ګورا ایلیا عليه السلام نو ګورا لوتا عليه السلام او ګورا نبی عليه السلام دله مان د دې دشمنان متابق تو سبحان ربک فل رب لرق پاک یوایا سبحان ربک پاک دی رستہ د ثنا پاک دی ته مونږه ته دانو به ذکر کولا چې کله ته الاکی تلاشې نو داسې الاکی بې شیل دبا هغه پو یا خلق او عوام ته قران نه خودلی ته قران نه به خلق په تیارته په غفلت کیو نو کته لنج د قران درس ورکی نو د قران درس به دین فريدي پتا په پتوی لګیو دا, دا و آغا چل دی واه چې توث د درس راغلی طب په محلکې او څو مشران دان ته کئ چې تاسو لزو ځو د منزو د سبق تر جو مشو کوم ی وجود خو بډیره خ بچی د به د لمبیره د سبق د بحانه نه کلله د صبحان نهپوته شوور کې او سبقته ل ل ګوره هبا د هرې تلی کې ون چې راژو بس دا داسې او د داسې او داسې نه په کللاه حکمت سره د امبی مسلام د داخللاکو غونته پهطر ک ته کې سره. توبه ولا شورو کیس بابا مانځکه وتوه سبحانك اللهم پاکر تعالی را يلوې اختایا بابا دا الله رسول پاک دی پاک خزمیمه او پاک ختمی دی مې یوکان بچی دا سره چللی توبه ته قران سبحان ربك رب العزت عما یصفون کړه خلق کله ته کم صفات وې چې لام کویږي هنورته برخي اور کړی دی الله د برخدارو نه پاک دی انا زاولونو پاک دی د مشرانو نه پاک دی الله سره بل شیکنی تا شریاونهه پاک ی خبره ه دا ه خمت بوت کوه دا د ی را سبکو د به را سو لکه را سور ګور مصور وکي خپو تانان د وارګون قرآ پټ کړي د د فګان ته میله معده سبق کولو د معزته خیر د خو ما که بل سری فور وکي دا بل سر پ د قورآ درس ته وخوااب نه نهز سب کو مخه بیاوه به همم دی کاه نا حمد الله در د الله لاق مناسب سی الله له ذہی و زحد کو بابا اللہ خالق دین و بل خالق نشتا اللہ مالک دین و بل مالک نشتا اللہ رازق دین و بل رازق نشتا دا صفات دے تو دے یاد کر و تبارک اسمک اللہ دریں میرا دے سبق روزانہ بھیو یو ٹکی ہے برکتوں والا دے رب برکات اگاتی داخل کو ربطان کی برکت سارا و تبارک اسمک برکتوں والا یود اللہ ذات دی دا اللہ شان لوی دی و لا غیرک و زحد کو اب ثلاثه دے میه اج پکیته راځي بیا رالو په لکه تاسو دمو سبق دې سړي خلاصي جنا بزي له غو د پاتینو الحمدلله رب العالمین نشورو کو الرحمن الرحیم ولدوالین تورته دي ولدواینګ ته خپل تفصیل سره وضاحت کو چې دوالین کم خلقو دا خلقو چې خو حق و تعلمو قران او سنت و تعلمو به اند خلقو نه پټخړو تا خو نو ده خو به جن جنا خدوالي نو په بدر بیا راغلي لکه تاسو ګور ګور تا بوڑا گانا چپ و دوال لینا تا ہم نو سا پورا حق پٹکڑو تا ہم تو دانو بھی او دا سبحانا باوتا شورو که سبحانا کا پاکی د رب ستالا را تمان زکیم وی کا یا الله پاکی د تالا را اللہ ماں نیلوشا سے برحمت اللہ لے ذکر کیو چی اللہ پاک دی دا سن پاک دے اونگا غابلت نیند جہلو سحو نسیانو خطا اوږه غفلت نه اند جهالو ساهو نسیا نو حتا ظلم کذب او شکنی انکساری او بد الله پاک د غفلت نه پاک د خوب نه پاک د جهل نه پاک د ایر نه پاک د نسیان نه د خطا نه پاک د جټه نه د ظلم نه پاک د دروغ نه د وادی ماتول نه پاک د عاجزی نه پاک د ابتداء نه الله پاک بخلو حسرت فکرو مکرو مدخری تٹا ہایا نیز بیماری پریشانی سے ذاتی کبریا الله د بخل نا د دا حسرت د فقر مکر نا پاک بیمارے نا پاک پریشانے نا پاک والدین اولاد جورو اور وزیروں سے پاک رشتہ ناتا احتیاجی اور ظہیروں سے پاک الله اولاد نا پاک والدین نا پاک رشتو نا پاک وزیرانوں نہ پاک مشیرانوں نہ پاک حی شریکوں سے معینوں سے نظیروں سے بھی پاک منشیعوں اور وکیلوں سے مشیروں سے بھی پاک حرد و نوش و حرس و سے بھی پاک ای و موت و خوف و سے بھی پاک دا کیا ہونا دوککان ندامت سے بھی پاک گمرہی مغلوب غالب کوشپات سے بھی پاک او نا ہی ہے عرض و جوہر جسم اور محدود بھی پا ته هرائب سی سبحان رب النبی ترى سبحان الله ما نام استاد یل محترم نیل ویشا سی اشعارو کی ذکر کیا سبحان ربک پا دا رب ستال ارا چه رب د عزت دی اما دا صنع یصفونا کی دا خلق الله ته بیانیا و سلام سلامتی ا دیو علالمرسلین پر ال غلی شو والحمد لله صفتونه د خدای توبه ثابت دی خاص الله لرا د دې صفاتونو کې دا الله سره هیڅ شریک نشتا نه نوري مخلوقا نه ناري مخلوقا او نه حاکی مخلوقا رب العالمین چې په اون کې د مخلوقات دې وستا رب اغلی او تا نه په عالم ارواح کې وادم غت شي وا الست بربکم الی اهتاز ذرب نیما تول ارواح بلا د مونږ یا د ارمان ز په حرکات کې تا د دې تجدید کو چې الحمدلله رب العالمین سبحان رب العظیم سبحان ربی الاعلى او بیا په قبر کې بتانا تاسو کوي مر ربک واست رب سوګ دې والحمدلله رب العالمین چې پتونہ د خدای توبه ثابت دی خاص الله لرام ر رب العالمین چې فالون کې د مخلوقات په صورت السواد پاک عیزه دا مستفین او ذکر کا چې کم الله تعالی بندگان دی لکه ملائک علیه وسلم انبیاله وسلم چې دا ټول ماته محتاج دی لہذا بندگی زمما کاوه تی سواد مکی صورت دی په نزول کې اتد شم نمبر دی نازل شوی رستو د سورته قمر نا په ترتیب د سوراتونو کې اتدیر شب نمبر دی ورستو د سورته سوافات نام عربت او مناسبت د مکهي صورت سره او مکهي صورت کې ایجس د صالحینو ایجس د انکانو خلقو ذکر کا ودی صورت کې پاغوی باندي ابتلاعات او امتحانات ذکر کړي یا مکه کی صورت کی استقبار د مشرکان او ذکر کرے توحید نا دلتا وجد استقبار ذکر کای چ دیولیا توحید نزان غد غنا یا مکه کی صورت ہے ختم کو پ باندے نو پ صورت سوات کی پ توحید باندے دام بیا له مسلام احوال ذکر کای یا سورت الصبا کی نبی دشفاعت قہری ذکر شوه وا بیا سورت الفاتہر کی دلائل عقلیہ سورت یاسین کی دلائل نقلیہ اوت پر سورت الصعفات کی ایز ذکر کی ددہ مخلوقات چپدی امتحانات راغلی دی حاصل د سورت پدی سورت کی دلس انبیاء رحم السلام حالات د درې انبياو حالات تفصيلا دو انبياو حالات اجمالا حاصل د صورت ابتلو بالمصائب چې پدینې کنو خلق باندې مصايب امتحانات راغلي وو سواذ القراني ذ ذکرا والقراني ذ ذکرا والقرآن ذکر قسميدي دی فقران ورذکری چې نسيات والا دي بل للذین کفروا فی عزۃ وشقاق بلکی آکاسان چې کفر کړي فی عزت فتکبر و شقاق او په دشمنی کې کم اهلکنا کې تخویب دنیاوی کم اهلکنا من قبلهم سونه هلاک کړي مونږه من قبلهم مقید ادوینا من قرن دقومونو نا فنا دا او چریه واله ولا تا حين مناص او نو او دغ واخ اخلاصي ولا تا کوئی دا لا تا دا پزير الله استعماليږي او دا تا وسر زائد دا چې پدغه دې کي اخلاصي دي د پارا نو بیا چې دا لا تا فمانه د لا سره دي او تا په کې زائد دا څنګه په کلام دا داربو کې د شواراو کې دا, شوارا دا استعماليږي بازوی دا لاطا دا مشابید له سارا دی فنا دو دی چغی واله هو له صحیح نہ او دا وخت نو دخلاتی وعجبو ان جاءهم منذر منهم وعجبو او دی ناشناو غنلا تعجبو کا حدیث پاک کی امرازی نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایي کبدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا دا دین چې شروع شی او خلکو اجنبی ګڼلو او اخیر کې وبیا دي اجنبی شي خلکو ته نفاتوب بال الغربان خلک وبیا په اخره زمانہ کې سیدین تنوی دین وی چردا دا نوې دین دی واجبو ان جاهم او دین آشنا وګڼلا انجا اهم چرالو دیتا منظرون يرا وركون کہ منهم دديده جنسنا وقال الكافرون والکافرانو هذا ساحر کذاب دا جادوگر دې اور دې درو جنا وګورا نبی محترم صلى الله عليه وسلم